Legyenek szívesek feliratkozni a és a YouTube csatornájára, kövessék a Facebook oldalt, amely üzenőfizetként is működik, és a kétfős tábot, ha gondolják, akkor támogassák a Patreonon át. Mindegyiket komolyan vehetik. Ez egy olyan beszélgetés, amely relatíve hamar kerül adásba. Szombat, vasárnap, hétfő, 72 óra általában ennél valamivel többet kell elállnia, ami kettőnk, ami hármunk beszélgetésének, úgyhogy most így kalkuláljatok csintalan horn. Jó Én eset, pincért fogok játszani itt az elején, nem hoztam magammal semmit, és még felvetni se fogok, úgyhogy alkalmazkodom hozzátok. Nem azért, mert nincs semmi a fejemben, hanem egyszerűen így adódott. Figyelek. Ragyogóan nézel ki, Sándor. Ah, hát, mert ragyogó helyen élek. Figye, csomót betegeskedtél. Hát, volt bajom, elég. Ez egy de hát regszem meg, hát az a helyzet, hogy Beleestem egy ilyen e, súlyos örületbe, ami egyszerűen egy gyógyszer hatás volt különben. Tehát a cukros bácsi e, figyelmébe ajánlom különös tekintettel, hogy figyelni kell. El kell olvasni minden gyógyszernél a mellékhatásokat is. E, csak úgy be meg. A másik dolog pedig <gül> az, hogy január-február itt a nyár, azon kívül tegnap. Hosszú-hosszú várakozás után kompletten megkaptam Marcel Proust e, idők nyomában lévő regénytengerét. Este hazaértem Rédei Évától, és ott lapozgattam reggelig. Hát ez nagyon csodálatos, hogy jó nyilván nem tudtam elolvasni, hát ez majd a nyári program lesz. A harmad részt felvidítottál. Ez nem egy könnyű olvasmány, de ha Rédai éve csak egy másodperc, egy hétre a mi hárunk beszélgetése után, vagy nyolc napra rá a fia lesz majd a vendégem. De, de? Igen. Egyébként tegnap én is benn voltam Rédai évére. Éven, én ma nem mentem be, mert tízkor nem volt nyitva. De én tegnap, tegnap, délután nem voltam, mert kerestem egy könyvet, elutazom két hétre, és hogy mit olvassak. És azt mondta, hogy nincs semmi. Na most egyébként a én meg ugyanezt megkaptam karácsonyra. Igen, ott a ott van... Nem, a... kö könyv nincsen. Nem a... <gül> hogy nincs új könyv. Ja, új könyv. Hát, nem, nem, nem. nem, nem hogy, új, mert hogy, hogy minden leáll. Te a Debrecenit olvastad? Hát a Debrecenit én nem olvastam. Nem azt a Debrecenit. Melyik Debrecenit? A hidekrematúriumot. Nem olvastam, de aztán arra nem vagyok lelkileg most. Figyelj, hát én... az egy olyan könyv, kétszer futottam neki, először leraktam, másodszor elolvastam, hát az, arra szavak nincsenek. Olvastad? Nem, én most... Uh, hogy De hiállap? volt egy, egy dolgot, én felvidámítottalak, és ott nem hagytam, hogy... Igen, tőle. azzal vidámítottál fel, hogy mink ilyen óadás leszünk. Tehát te mindig olyan jót mulatok, amikor uh, jól megbeszéljük ugye, az élet nagy dolgait, mert két hét múlva visszahallgatni azt, hogy két héttel előtt, amit beszéltünk, amikor két hét múlva egyébként egy kicsit a helyzet bonyolódik. Hát az És az ilyenkor az... néha úgy nézünk ki, mint egy hülye, de én szeretek hülyenek kinézni. De ez olyan, mint a pékség, hát hogy, tudod, a kétnapos kenyér az már nem ér. Hát mindegy, igen, de a kétnapos kenyéret kirakják olcsóban. Minket de... nem raknak ki olcsóban? Vagy ah. csak azt lehet tenni, mint emlékszel Kalocsán, ahol az volt az elképzelés, hogy mindig száraz, mindig száraz kenyéret ettünk, mert ha háború van akkor a friss kenyeret kell kivénni, tehát ott tudatosan igen. a száraz kenyér volt, hogy 11 hónapig nem ettem friss kenyeret, ha csak haza nem mentem. hogy mi is ilyen ég, De már itt tartunk, kell. rég olvastam szórakoztató birodalmat, mint ami a Kecskeméti légibázison a parancsnokság átadásával ja, kapcsolatban igen. történt, Grófal ezredes, most már ezredes kapcsán, az valami zseniális volt. Az, évát, az Évának üzenem innen, hogyha te kérdezted, hogy nincs-e olvasni való, a tegnap is a szájába rágtam, hogy a, a Jara Fejernak a Nagy Gopnik című könyve egyszerűen zseniális. Ezt vettem, Hol, meg. Ezt vettem meg. Na jóval, meg. meg. Akkor Látom. ugye hát most a, a mi kúrás, ugye. tulajdonképpen ami... egy irodalmi ajánló misorban ült. Nem, nem baj, mert jóval. <gül> hát, nem figyelj, az, az, az a, a elő. Irodalmi ajánló misor nincsen. Az a nagy bűnös helyzet, hogy én most kikötöttem, és akkor is elmondom, kikötöttem a, a az orosz kortásnál ami magyarban elolvasható. Tehát a Politskoszkaja, a Jerofejev, a Navalnyi, a, a Mária Deser, a Jövőnk a Múlt, mert megdöbbentő élmény, hogy adjok az emberek, akik egy jóval keményebb, ámdelt alapvetően, sőt, az alapmodell, az Oroszországból származik, az is, amit itt most éppen aplikál Orbán Viktor, hogy mit írnak azok az emberek, akiknek egy része egyébként belehalt, lelőtték arról a világról, ugye a, a, az orosz naplót, a politikaszkai orosz ma olvastam régen, csak akkor olyan volt, ez tudod, belmegyük, akkor olvasok valamit. Jó, messze van, nem érdekes. Most újra elővettem, és ugye tényleg naplószerűen, tehát napló, napra, évre, 2001-től 2004-ig tart a történet. Mondjuk, hogyha az ember ellenálló, és mondjuk ellenáll, ellenáll a szuicid kísérleteknek, akkor ajánlom figyelmébe, itten a jövőnk a múltért illetően, amúgy meg irodalmilag, és olyan formákat találnak ki, azok az oroszok eszem megáll, hogy az Alexievicsnek volt az a csodálatos e, sorozata, a posztkommunista világról, ahol egy riportból irodalmat lehet, sok-sok riportból irodalmat lehet csinálni, és ez a, ez a az eser azért valami érdekes, mert képzelhetek el egy olyan könyvet, ami egyrészt történet, történetírásilag precíz, az alakok, akik irodalmi értelemben benne vannak, bele vannak szőve, azok valóságos élő emberek, és akkor még van benne egy jó adag pszichóni arról, ami arról szól, hogy egyébként az orosz hogy fogja, hogy viseli el, és hogy tér vissza lényegében az örökös modellhez, tálíhoz. Na most ez valami érdekes összefüggésekre virágított rá az én agyamban. Szerencsére itt vagyok, a szuicid gondolataimat sikerült eltkedelni. Érdekes, hogy én a Magyar irodalomra vagyok, rákattam, mondjuk mindig is a kortás magyar olvastam. Uh -huh. De ez, ebben igazán az oroszok, ezek a modern oroszok nagyon érdekesek és nagyon És na, a érted? Na, tényleg nagyon jók. De én mondjuk most a Darvasít, a Závadát, meg a Gretsót olvastam egymás után, és az élményem az ugyanaz a magyarokon keresztül, hogy fantasztikus az, hogy, hogy ezek a, a, ez a magyar új generáció, nem új generáció ez, tehát az a, a mostani nagy generációs Igen. írók, mennyire érzik azt, hogy ez az ország hol van? Tehát olyan mondatok vannak, mondjuk leginkább a Darvasiban, ami hát pedig hát nem, nem, nem, nem, nem márról szó, hanem a múltról, ugye Igen. abba hagyja, 56-ban a történetet, állítólag folytatni fogja, elképesztően jó ország el. E, e, e, e, olyan mondatok vannak, amik pontos, a legpontosabb leírásai annak, ami itt most ma Magyarországon van, mindez mondjuk a 30-as évek Magyarországon. Mond már el a címét, hát te a címe. Jó, hosszú három kötet. Három kötet mindenképpen érdemes elolvasni, de az ávadával is így vagyok, aki viszont nyilván az embernek ez mindig az is benne van, hogy rólunk szól, tehát ugye ez a 80-as évek a... Története uh -huh. a, a, a részben egy való, valódi, mert ugye a závadának az akkori, tehát ő is kvázi szerepel, és ugyanilyen önéletrajzi, abszolút a Grécsó sem egy könnyedebb dolog, de hogy, hogy azért ez, fantasztikus ez az irodalom, hogy segít megfejteni a megfejthetetlen, csak hogy aztán menjünk bele a megfejthetetlenbe. <gül> <gül> és te mit olvastál, Jani? Például a Hidek krematóriumot. De, de mondjam már volna valamit. A hidegrematórium az valójában a határában a szépirodalomnak, ez egy magyar származású, újvidék környékén élő újságíró, akit elvisznek és a hányattatásait írja le táborról táborra, egészen addig, amíg fel nem szabadítják őket az oroszok de gyakorlatilag egy dokumentumfilm pontoságával írja le a folyamatokat, mérhetetlen szenftelenséggel, egészen elképesztő precizitással, és a hidekrematúrium az valójában arra vonatkozik, hogy ott ülnek, pontosan ott fekszenek a saját űrülékükben tífuszos és különböző halálos betegségben szenvedő emberek, akiket nem kell elvinni a krematóriumba, mert elviszi őket a betegségük. Igen, egy döbbenetes, ha már ezt mondod, ugye, ugye most volt ez a 80 év évforduló, ahogy a Auschwitz felszabadításának, mint persze vitatkoznak, hogy hogy is van ez, hogy, mert ugye onnan azért elvitték a foglyok jó részét, azok nem szabadultak fel, amit már az oroszokot felszabadítottak, az már majdnem az üres, hogyhogy ják volt, lágerek voltak, de ennek kapcsán, ö, került a elém Böjte Jóska okán, mert föltette valahova a ezt a kis, hát hátbolzongató. Tehát, ahogy a Miklós, ugye 11 éve, pont ma 11 éve halt meg mester. No. Ahogy egy, egy száz kamerával nyilván nem az ő kezében van a kamera. Végig a fantasztikus kiállításon, amit az én nagybátyám, a él, és a Rajk Laci csinált, ugye ez a ausvici emlékkiállítás, és el, elmeséli a történetet, hát hátborzongató, hát borzongató. Hát borzongató. Hát érdemes kötelezővé tenni minden iskolába, hogy megnézzék, ez egy 47 perc, tehát bele is fél egy órába. És nekem az is hátborzongató, hogy a magyar kormány mennyire nem kezdett semmit ezzel a 80. év fordulóban. Hallottam a reggel téged beszélgetni a Navrasicsot, aki valahol valamit mondott. Én ezt nem hallottam, de nekem nincs bajom a Navrasicsa, de ez nem az ő dolga lenne szerintem, hanem mondjuk... Hát Egyfelől másik. ugye az érlak helyemen ez a szobor, azért ott van. Nem is tudom megmondani minek a mementójaként, mert annyinak a mementója, amit egyébként egy szobor elvileg nem is tartalmazhatna. És annyira nem tudunk vele mit kezdeni. Egyébként a Kovács Gergely se tud velem, mit, senki nem tud velem mit kezdeni. Na de azért, hogy menjünk a napi politikába bele, mert azért a, én gondolom, hogy egy kicsit a, ne sokat, de egy kicsit kéne beszélni erről a ö, ö, Rákos rendező történetről, mert engem ez leginkább azért izgat ez a, a dolog, mert minden benne van, amit erről a rendszerről gondolok. Tehát minden elemében a... a Végtelen cinizmus, a mindenen átgázolás, azt csinálunk, amit akarunk, annyi pénzt lopunk el, amit akarunk, teljes gátlástalanság, nem számít semmi, nem érdekes Budapest, meg se, még se, meg se próbáljuk úgy csinálni, mintha, tehát ugye lehetett volna ezt úgy is csinálni, hogy azt mondom, hogy itt van egy tervpályázat, nézzétek meg, favazzunk róla, tehát, hogy valamilyen módon bevonni, tehát, hogy megkísérelni, azt mondani, hogy ez egy közös dolog. De nincs erről szó, hanem egyszer fogják magukat, mindenen názgázolva megcsinálják, cinikusan azt mondja a külügyminiszter, akinek nem tudom mi köze ehhez, de mindegy, hogy már minden le van rendezve, és a, a, a miniszterelnök ahelyett, hogy megemlékezne a kis kiszalad a verokhoz, megnyugtatni őket, hogy minden rendben van. Közben ezzel nem lesz semmi, ebből nem lesz semmi, tehát félretes ez az egész rákos rendező, ez így fog maradni, nem hiszem, hogy van olyan befektető, aki ezután idejönne és egy filért is betenne ebbe, tehát nyilvánvaló, hogy mindenki menekül, hát gondoljatok a Fudám Egyetemre, amiből szintén nem lett semmi, mert hát mindenki megrémül, hogy jó, jó, hát az orván megígérheti, hogy még itt lesz négy évig, nyolc évig. Ott volt az alapítvány, abban azért jól el voltak emberek. Igen, néhányan el de hát ez egy olyan program, ami harminc évre szól, hát hogy mit tud megígérni, nem is fog élni, mire ez a program. Engem az zavar ebben a történetben, hogy valami nem stimmel benne. Tehát miközben igazad van, hogy benne van mindaz, amit az ember a Fideszről gondol, vagy gondolhat, azért az, hogy a megvalósulásának még a születése tájékán maga a projekt, vagy annak megálmodói kirúgják a saját lábuk alól a talajt, azért az nem szokványos. A mellett, hogy nem ez volt a cél, hogy meg. Én nem jó. tudom, hogy mi volt a cél nekem, az én az egészre nagyon ferdes szemmel nézek, mert nem értem. Hát még jó, hogy ferdes szemmel nézel. Most ettől, nem. Hal, mert a minimum elvárás. Milyen kis színest hagyjak hozzá. Ugye tudjátok, hogy háborús vészhelyzet, ugye? Igen. Hát mi az a szó, Na most, Nagyon is. Ebben a háborús vészhelyzetben a miniszterelnök, a külügyminiszter és a honvédelmi miniszter elmegy bajba egy háborús vélszajdott idején. ez csak ilyen kis színes ide tetejére. Ne adj Isten, hogy izé, de mondjuk, hogyha mégiscsak izé lett, volna, na most akkor mit mi csinálnánk itt most ma reggel? Hát kicsi biztonságban lennénk, nagyobb biztonságban lennék, mint ha itt lennének, de ez most mi... Ez az egyik dolog. Ami ennél a lényegesebb egyébként, szerintem szintén azért egy érdekes aspektus, ugye, hogy itt vadásznak a dollármédiára, meg az ország rossz hírét keltőkre, meg mit tudom én, és, és üldöznek minket, meg mit tudom. Na most ilyen szégyentelenül kitenni a gyalázatunkat, tehát, hogy, mi, hogy valami még hiányzik itten intellektuálisan is. Hát, aki ezek után itten még most majd kritikusja, vagy akár a fővárosban mondjuk befektetési szándékkal nézelődne, hát ki az a hülye? Hol képzelhető még az, hogy van egy ekkora ország, van egyik, mint egy fővárosa, és az ingatlan projektet és ilyen sundán-bundán mutiba hát... Most én is úgy gondolom, itt pénzmosástól kezdve minden, minden, az ég világon mindenről szó van, azon kívül persze egy dolog ö, hozzátartozik, ugye álhitattal szoktuk gondolni arra, hogy milyen rendkívül jól és professzionális módon menedzsel adott esetben ö, politikai termékeket a Fidesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy, ö, hogy ez összeomlóban van. Ebből nem következik semmi, már arra nézve is nem következik semmi, hogy és akkor hónap után fölkelünk, hogy vagy 26-ban a választásokon, és minden jó lesz. Ez egy ilyen hely. Én nem gondolom, hogy ez a történet választásokat tud eldönteni. Már csak azért sem, mert ez egy nagyon bonyolult történet. Mi a bonyolult benne? Hát, a... hát az, hogyha azért megkérnélek téged arra, hogy meséld el, miközben én ezzel az elmúlt időben 10 vagy 12 órát foglalkoztam, azért könnyen lehetséges, hogy összekülövöznénk a tekintetben, hogy a te ismerete egy mennyire pontosak. Én megnéztem, vagy belenéztem az ezt megelőző ötbe, ahol egyébként számomra mérvadó személyiséget, akiket hajlandó vagyok uh, meghallgatni. igazi imazóista vagy, azt azért Én tudom, élvezni. figyelj, én a dv például hajlandó vagyok megbocsájtani azt, ahogy átállt. Beleért volt, soha nem kért tőlem elnézést, amiatt, ahogy egyébként a heti válaszban írt rólam. Uh, a honnak is elnézem, mindenkinek elnézem, beleért vagy nyugodtan, megvetkézze, hogy ki vagyok én, hogy elnézem. A dolognak az a lényege, hogy erről beszéltek. A ceglédivel. És gyakorlatilag, amivel vitatkoztak, az azért volt nagyon érdekes, mert annak a kétharmada ténybenleg nem volt helytálló. Ugye ez az, amiért engem a HK-nevezetű barátnő mindig kárhoztat, hogy ha én egyébként vélemény műsorokat kritizálok azért, mert azok felszínesek, akkor én oda miért megyek el, Uh, ugye általában azért, hogy ott valahogy a tényeket becsempészem, abszolút népszerűtlenül, uh, így aztán kopik is az ottani jelenlétem, de, de egészen elképesztő, hogy a vélemény szent és a hír szabad, uh, és ennek megfelelően beszélnek erről, ez egy bonyolult történet. Ez, úgy, egy, ez egy, ez egy hosszú szerv... Mondjatok már róla valamit. De, de, de jámos... Bonyolult, szerintem se, ha elbukja a Fidesz a választás, nem ezért. Nem, persze, Hozzáteszem, nem. hogy Budapesten azért most is rosszul állnak, és ezért még rosszabbul fognak állni. Tehát ebben az értelemben a budapesti jelenlegi 30%-os Fideszes támogatás, ami a ebben tavaly június volt, szerintem lemehet 25-re, 23-ra emiatt, mert ez egy érthető történet, tehát a budapestiek számára, hogy minket ki akartak ezek hagyni, el akarták venni, el akarták lopni, ezért tehát vidéken a ország nagy részében azt mondják, hogy enyének az anyuva, megint Budapestről szól ez a dolog, miért nem itt építenek felhőkarcol, tehát ebben igaz, tehát én sem látom ezt egy ilyen, ö, olyan ügyinek, amire rá lehet építeni bármit, de egy újabb szög és hogyha ha ide teszem azt, a, hogy csak téged akarlak alátámasztani, hogy mintha valami megrecsent volna a kommunikációs gépezetben, mert az, hogy azt gondolja valaki a Fidesznél, hogy 2025-ben építkezni lehet a Covid győztes csatájából, ja. hát ez, ez, ezt én nem is értem. Mert ott is ugye olyan hazugságok vannak, tehát bevágják az Orbánt, aki az első hullámnál, Eldicekszik azon, hogy nálunk a legjobb a halálozási adat, és elfelejtik mondani, hogy a végén a világon a harmadik, a legszörnyűbbek voltunk ebben a történetben. Tehát, hogy bármit lehet hazudni, ma reggel hallgat, meghallgattam téged is, de Orbán Viktort is két ilyen fontos embert hallottam a reggel. A, a rádióban, hát egyszer képesztő. tehát Egyrészt kiderül, hogy tulajdonképpen ő nyerte meg az a, a amerikai elnök. Azt mondja, hogy nyertünk, ezt mondja, nyertünk, Amerikában már nyertünk, mondja é, a magyar miniszterelnök. Gratulálok! Majd elmondja, hogy a Gyurcsány meg a Bajnai elvették a 13. havi nyugdíjat, mintha ő vezette volna be, be. ugye? Mintha ez az ő története lenne, de mi ugye 13 év után, miután az, elvette az infláció meg ők maguk a nyugdíjak felét, nagy kegyesen visszaadták, egyiket szerintem, hogy végtelen igazságtalan ez az egész történet, de ez most mindegy ebből a szempontból, hiszen aki egymilliós nyugdíjat kap, az egymillió forintot, aki 120-a, 120 ezeret, na de mindegy ebből a szempontból, közben ez egy szociális nyugtatás lenne elvileg, na de mindegy, hogy, ott áll, hogy, hogy, hogy bármit el lehet mondani. Igen. Ez, ez a dolog lényege. Tehát én, én azt érzékelem, én nem érzem a, reg, a megrecsenést, én egy bábeli zűrzavart érzékelek. Bábel, jó, ez jó. Egy bábeli zűrzavart. De nem ahol, követtek eddig a hibákat el. De a bábeli, nekem a magánbeszélgetés jut eszembe, a Jane Hackman. Igen, igen. Tehát ahogy az ember egyébként egy hangsávot kivesz, ebből a bábeli zűrzavarból, és azt követve olyan dolgokra jön rá, ami egészen elképesztő, miközben senki nem érte, hogy te hogyan voltál képes azt az egyet kiválasztani belőle. Um, és azt érzékelem, hogy a bábeli zűrzavarról én azt gondoltam eddig, hogy az nem növelhető. És ahogy a Liska mondta, hogy Lengyelország a példa arra, hogy hogyan lehet rohadni a krízis után, most azt érzékelem, hogy a bábeli zűrzavarnak is van középfoka, és még nem tartunk a felső felsőfoknak. Fel. Jó, van. És hogy az emberek egyébként erre hogy reagálnak, hogy ezt átveszik-e, vagy az egészet eltolják maguktól, én ügyek mentén gondolkodtam az elmúlt időben, ami az én munkámban adódott, és abban könnyebb volt kiismerni magam. Ebben az egészben, ebben legszívesebben befognám a fülemet, beleértve, hogy azért, ami ennek a, az ingatlan történetnek a fővárosi közgyűlésben való megtárgyalását illeti, hát az tényleg érdemes egyébként meghallgatni azt a két vagy három órát, mert hogyha az előrevetíti azt, hogy mi lesz 2026 után, ha nyerne a TISA, azért az roppant tanulságos. Az roppant tanulságos. A nagyon sok TISZA rajongónak melegen a ajánlani, nem azért egyébként, mert a többiek jobbak, de hát az szintén a bábeli zűrzavarnak valami egészen sajátos leképeződése. Hát ugyanaz a mintázat nekem, toval ez a keresem a szót, szoktam egyfelől keresem a szót másfelől meg azt gondolom, hogy nincs jelentősége, hogy éppen most milyen terminológiát használunk, ez most csak, hogy itt állandóan mert ez az oroszoknak is nagy probléma, hogy most minek hívják ezt a putyini rendszert, fasizmusnak, sztálinizmusnak, hívják -e egyáltalán valaminek, autoritere vagy mert blá, mert blabla blabla. Ellenben a, az, hogy is, ha, ha lehet, ez politikai rendszernek, vagy kultúrának, vagy szisztémának, nem tudom, minek lehetne nevezni. Minden esetre az, amire te most utaltál, az ez, ez, ez ugyanaz a mintázat, mint a Fidesz. Az, amiket, amiket, amiket ott tegnap e, a pillanat uralása, és pusztán azért, részben prestige részben gőg meg részben a fene tudjon mitől, mert én nem gondolom, hogy egy adott döntésnek mindig egy oka van, e, produkáltak ezt Desto Fidesz. Hát azért, ha belegondolunk abban, hogy, hogy mondjuk egy elcseszett, Könnyen megreparálható ö, anyag ö, elkészítése. Gyerek nem egy nagy ügy, egy ilyen kinevezések, bár mondjuk azt én nem tudtam, elég jellemző, hogy ugyan elvették a, a, a költségvetéssel kapcsolatos alkú keretében a főpolgármestertől az intézményi vezetők kinevezésének a jogát, Ám, de ott tették annak a bizottságnak, az, a, amelyet egyébként a, a, a Tisza vezett. Na most én ebben azt a barami nagy e, e, hogy is mondjam, mucsiki kerülést nem nagyon látom, sőt. Na de, hogy ebben, ebben a vitában, ami végül is korrigálható, csak időkérdése megszólva. Ez hanem. így van. Na de, hogy a villamosáram közbeszerzés, a, a rezsitámogatás, és ehhez hasonló ügyeket megakasszanak. De most? Hát azért ne haragudj. Pusztán csak azért, már is befejezem, hogy azután, hogy a Dubai ügyben együtt szavaztak, azután megmutassák, hogy na de ám egyébként mindenki mutogat. Meg mit akar ellene mondani, mert kíváncsi vagyok rá. Mert én is megnéztem ezt hogy föl lehet ez álború. de egyrészt mind a, mindannyian tudjuk, akik itt ülünk most, hogy természetesen nem fog leállni Budapesten az áramszolgáltatás, a nyugdíjkiegészítés, ezek hát megoldható hát, problémák. Hát még e, egyszerűen, tehát én nem gondolom azt, hogy ez a Fidesz, a Fidesz nem így működik. A elfogad... Fideszről mondtad, vagy a Tiszáról azért? A tisz, ő a, tisz, a Tiszáról mondta, hogy úgy működik, mint a Fidesz. Szerintem, Ebben az ügyben így működik. Nem, szerintem nem, pont. itt másról van szó. Na. Nekem ez egy kicsit arra emlékeztet, már elnézést mindenkitől a saját pártársaimtól már most, mint annak idején ilyen a négyigenes nézszavazás, ami egy politikai termék volt. A, tudtuk, hogy ezek a kérdések le vannak rendezve, fontos volt, hogy megmutassuk, hogy, hogy ezek a kérdések hozzánk kötődnek, mi adjuk a megoldást. Én szerintem nagyon lényeges eleme annak, amit a magyar csinál, és szerintem ezt én, én megértéssel fogadom, nem kell egyetérteni vele, én megértéssel fogadom, hogy az ő győzelmének egy fontos eleme az, hogy őt ne tudják összemosni. Ja, igen. Ezért szokták, a megkülönböztetés egy fontos. Ezt, ezt szokták egyfolytában mondani, és bárhol vagy ezt mondod, mint hogy azt láttam, hogy azért nálad jelentős elmozdulás történt a Magyar Péter irányába, és én megpróbálom az egészet, ami nem könnyű az én személyemet, illetően nem érzelemmel kezelni, de egy tízes skálán kilenc és felesre egyetértek a Sándorra. Különös tekintettel arra, hogy egy olyan történetet osztok meg veletek, amelyek Konkrétan nem mondhatok el, mert közvetve érintettje vagyok, és arra kértek, hogy ez maradjon meg. Tehát kérnek a magyar Pétertől valamilyen ma fontos ügyben egy kiállást, hogy támogatja az ügyet. Már megtalálni se könnyű, majd megtalálják, és azt a feltételt, ahhoz a feltételhez köti, igent mond, hogy senki nem szólalhat meg ezügyben az óbal oldalról. Amire egyébként az ügy gazda annyira feláborodik, és egyben időpontot sem mond egyébként, hogy mikor ér rá, hogy aznap éjjel a munkatársait euh, megbízza azzal, hogy az óbal oldal képviselőik nyugodtan kamera és mikrofon elé engedhetik. Az, amiről te beszélsz, Gábor, az egy olyan tudatosság, az én szememben egyébként már megközelíti a szociális érzéketlenséget, beleértve a brigádot is, akik ebben közreműködnek, amire nem tudok nem ferde szemmel nézni, és csak akkor érteném, vagy akkor lennék hajlandó ö, ö, ezt megfontolást tárgyává tenni, ha egyébként erről lehetne velük érdemben beszélgetni, vagy adott esetben lehetne velük úgy érdemben beszélgetni, hogy az ellenérdekelt partner is ott van, amire egyébként a Magyar Péter esetében talán egy vitán volt sor, vagy lehetett látni, mert egyébként csak a saját közegében mutatkozik. Én de tudomású János, veszem a te megközelítésedet. Nem, ne, hát ez nem. Ugye az a Számomra az a kérdés, két kérdés van szerintem számomra elnézést, mert próbálom leegyszerűsíti ilyen dolgot. Az egyik kérdés számomra az, hogy lehet-e egyáltalán ezt a Fidesz világot leváltani. Ez egy fontos kérdés, ugye leginkább a hatházi szokta ezt kielezni, a, a, a politika felszínén, hogy hát itt nem is lehet nyerni, tehát ez egy reménytelen történet. Nem is érdemes, hát a legutóbb éppen talán a, a, a hogy hívják, a, a, ilyen Sándor a HVG-ben írt erről a. Na, révés sajnálatos. írt egyet, hogy hát tulajdonképpen egyetértve a hatházival, tulajdonképpen itt nem lehet választáson Ez lehet egy álláspont, ez lehet. Én nem vagyok ezen az állásponton, mert ha ezen lennék, akkor föladnék mindent, és nem szeretem mi föladni. Ráadásul azt látom, amiről az előbb beszéltünk, hogy a Fidesz rossz állapotban van. Ez, ez a pozíciókat növel. De akkor tessék mondani másik forgatókönyvet. Tehát én értem azt, hogy, hogy ne, nem szimpatikus a magyar, nem jó ez a Ubaloldalizás, oldalizás, össze kéne De fogni, jó. együtt nem. kéne működni, csak azt kell mondanom nektek, hogy ezek az alternatívák bizonyosan nem működnek. Nem csak azért, mert láttuk, hogy nem működnek, hanem azért is, mert kiszámítható, hogy nem működnek. Van egy pacák, aki a Fideszből jött, nagyon sok olyan árulót láttunk, aki megbuktatott már rendszereket. Általában ez volt a helyzet, hogy ezeket a, a, a beágyazott, centralizált, félkomcsi vagy diktatórikus rendszereket belülről szokták megmutatni, mert azok ismerik a rendszert működését. Kívülről ezt nem lehet látni, nem lehet tudni, hogy mi mozgatja, mi motiválja, hogyan működik. Aki belülről jött, azt tudja. Ez a nagyon fontos helyzeti előnye a magyarnak, nem lehet mindenkinek egy volt fideszes igazság, miniszter a felesége nem mondhatja azt, hogy János gyere el velem vonatozni, mármint ne, nem te, hanem a, a, a Lázár. Lázár. Hogy Gergő gyere el velem a kórházba, mérjük meg a hőmérsét. ezek egy helyzeti előnyök, ráadásul ismeri ezt a rendszert. Lehet ezt fölrúni neki, de hát a de, de, de, de, de azt gondolom, és lehet hibázni. Én nem mondom azt, hogy jól csinálták ezt a fővárost. Nem kellett volna kivonulni, lehetett volna szünetet kérni, lehetett volna egyeztetni ezt a, a, ezt a szerencsétlen előterjesztést. Tehát sok mindent lehetett volna, de és az is kétségtelen, hogy túllépheti túl a magyar ezeket a köröket. Csak én azt gondolom, hogy mindezekkel együtt egy olyan pacákkal állunk szembe, aki visszaadta a reményt arra, hogy talán nem marad ez így. Jó, nagyon jól tudod, az általad fontosnak tartott szociológus felméréséből, hogy Magyar Péter egyébként, és a mögötte lévő mozgalom, azok alapvetően elválnak. Mert alapvetően az emberek arra szavaznak, amit a magyar képvisel, hogy szűnjön meg a Fidesz világa, és maga a személy ettől teljesen kezelhető. Általában ez így van. Értem, de nála élesen kimutatható az újak között, tehát hogy egyébként a... Trump a szavazó szavazói sem biztos, hogy lelkes hívei a, a nők meg, meggyala, megalázásának a... a és sorolhatom tovább a bevándor... Ugye Jó, de nagyon ez, sok bevándorló ez, ez szavazott itt, van, itthon, Trumpra, itt akikről itt, azt itt, gondol, itt, hogy megesszik korábban az az az nem volt, It, Itthon ez korábban nem volt jellemző, és én értem annak a jelentőségét, és annak a súlyát is, amit mondasz, én ezt naponta megélem, naponta. Ugye gyakorlatilag ugye, azt lehetne mondani, hogy akkor most fogjam be a szájamat, 2020-at, ne óvégassak. Szerintem ez egy. Basz... Én, a, a, én magamtól azt várom el, hogy, hogy mit. Nekem az a kérdés, mint egy ilyen közéleti megmondó embernek, hogy tudok-e én abban valamilyen módon segíteni, hogy ne ez a rendszer maga. De nagyon jól beszélsz, mert én, mint közéleti ember az én foglalkozásokban két dolgot teltek. Van az, hogy vélemény nyilvánítok, de alapvetően én vélemény nyilvánítani azt követően tettem, hogy valakit kérdeztem. Most nem tudok kérdezni. El vagyok tőle zárva. Én ezt nem élem meg híúsági kérdésként, mint korábban. Tudomásul veszem de annak az összes hiányával nem tudok mit kezdteni. Az a problémám, egyébként te, amúgy is tele van a világparadoxon, most már egy, csak egy másodperc mondtad a Trumpot, hát hogy mekkora világban a van egy országban, amit pusztán csak az indiánokon kívül mindenki bevándorló, és azt mondja az amerikai elnök, hogy a, mi az Isten haragja, ez a szerencsétlen repülő, meg helikopterű közés az azért volt, mert az Obama meg a Micsoda ott az esélyegyenlőség megteremtése véget rossz HR munkát végre. Na, hát. Hozzáteszem, hogy mind a két pacáknak, ennek a két nagy darab fehér embernek, mind a kettőnek bevándorló, újkori bevándorló felesége van. Sőt a izé... kelet-európai, meg egy indiai, Sőt, de... a... egy külön. Sőt, a ma illegális bevándorló volt. Ugye, ez Nél van, Afrikában. Ez van. Na, de Na persze... jó, de visszatérve arra... Jó, de, er... akkor, de érted? ez van, de ebben élünk, akkor egy, egy dolgot tehetünk már, bocsánat, ná dolgot tettünk, hogy kiszállunk ebből. Na. A másik dolog, hogy megnézzük azt, hogy tudunk-e ebben valamit segíteni. De akkor a Orbán is mondhatja, hogy nyertünk Amerikában. No, nem nem volt, nem persze, nem. Igen. Igen. Jó, jó. Hát szóval el. Ezt a helyzet abszurditásának, az illusztrálására. A másik dolog pedig az figyelj, de használhatok szót, nagyon fontoszunk. Szó. A rendszer. A rendszer. Én nekem, én, én nyitott vagyok, legyen úgy, ahogy lesz, a közönség el fogja dönteni, ez a, a felelősség a közönségé, én meg itt vagyok, és elmondom, amit gondolok arról, amit most már, hogy is mondjam, tevőleges működés közben, mert majd azért mm. nem sokára a Tisza is ó ellenzék lesz, csak úgy csöndben jegyzem meg, leó ellenzékezi, még, még, még nem ó ellenzék a kutyapát, ami van 15 éves. Na, na jó, csak mondom, de nem ez az érdekes. Az az érdekes, hogy nem azt mondom, hogy a Tisza olyan, mint a Fidesz, vagy a Fidesz. Ugyanaz a szisztém, a rendszer maga. Tehát az ilyen típusú gondot, megértem, meg akarja szerezni azért, megértem, mindenkit megértek, aki boldogan fog, hogy mondjam, pesgőt bontani, meg orgazmushoz fog jutni, amikor, mit tudom én, esetleg Orbán Viktor elveszíti a választásokat. Jön ha ez a modell jön, amit most egy évvel látok lassan, akkor marad a rendszer csókoló. Mi ez a de probléma. A, de majd a fogunk ebben a A, cítana, a, cítana, a, a az van, hogy ők megvárják, hogy nyerjenek, és akkor onnantól kezdve kiderül, hogy egy lesz, És egy dolgot, ez, egy dolgot de szeretnék hozzátenni. De, de, de, de, de, de, de, de ez egy másik megérzés. Tudod, azért, hogy ez a helyzet elvezetett oda, hogy és ná, nem nálad, de ez a gondolkodásmód azért eljutott oda, hogy általam, és most nem fogok neveket mondani, mert nagyon tisztelt emberek, és idolok, nem tudom micsoda, egyszer csak azt hallom, az jön ki, az lesz a diskurzus tárgya, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az Orbánra szavaz, ergo nem hazafi és hazáruló. Ez, ebben teljesen igazad van, szerintem ez, ez elfogadhatatlan vérlázító. Egyet értek vele, de nem. Én nem. Erő, én nem én tudom, értek. tudom, ezt mellé tettem én csak most. kezelem a tudom. történetet, csak közben meg próbálom meg azt nézni, hogy van valaki, aki úgy tudta megvalósítani, vagy úgy kísérli meg megvalósítani, nem, nem tudjuk még, hogy sikerül-e neki, azt az alapvető elementális igényét, igényét az ellenzéki szavazóknak, hogy fogjatok már össze, hogy félesöpli a többieket. Okay. És ezért kínálja az összefogást. Oh, Ez szerintem egy komoly politikai teljesítmény, ezt oh. nem szabad lecsöpni. Nem le az összefogás lehetőség, a, a szavazónak megadja, a megadja azt a lehetőséget, hogyha rászavazok, akkor megteremtődik az a választói összefogás, ami legyőzheti Orbán. Ezt vesztette el a szavazó, ezt a hitét 2022-ben, hogy ezek soha nem fogják legyőzni Orbán, Ebben nem igaz, tudnak eb... összefogni, nem tudják megoldani a problémát. Hát, hát nem tudnak, na de ha van valaki, aki ezt ajánlja, és az nem, nem, nem, nem tudna Orbán lenni, ez nem igaz. A Orbán 1993 óta építi azt, amit látunk. Ez nem egy új történet. Az ő annak idején jobbraforduláson megérezte, hogy a, ő neki a Lipsi oldalon nincs mit keresnie ugye a liberális a -e alelnöke, és azt mondja, hogy ja, hát akkor menjünk arra, nagyon elvszörűen. a, a rég tér Ott nincs senki ugye a jobb középen, sőt, Most ma, ma már szélső jobban is. Ezért betölti ezt a teret, igen. ez egy nagyon hosszú folyamat. Igen. Ez a srác, ez nem itt tart. Ez nem tud egy diktatúrát, nem, a legrosszabb indulattal is, nem tud felépíteni, ha ő nyerne véletlenül, szerintem nagyon messze. De, lehet, sze, bárja bárja lehet, szerintem tévedkában, mert ő csinálja, csak ne, mág, ugyan, ne, ne, nem tudja, hát, áram, de az, ugyan... csinálja, csak más vonatkozásban. Az Orbáni rendszer egy képített rendszer, aminek e az utolsó e De én nem is, én már, is ne azt akarom mondani, amit te. Én azt, ahogy a légüres térben, csak itt mást jelent a légüres tér vonul, azt az egészségünknek hívják. Azt az iskoláknak hívják, azt a gyerekvédelemnek hívják. Én ennek az embernek neve Magyar Péter, anélkül, hogy megbántanám. A saját tapasztalásom alapján, amely részint adódik az olvasmányélményben, amit látok, amit emberek beszélnek róla közvetlen környezetében, ha van ilyen, nem ismerem. Az a lehetőség, én még a legelején megpróbáltam vele megismerkedni, nem viszonozta, tudomású vettem lehet, hogy számosan vannak, akik azt gondolják, hogy benne emiatt ellenőrzés van, nincs. De én nem vagyok, én, én nem vagyok az orrom alapján, a, a tapintásom alapján. Én azon kívül, hogy ezeket mind eljátszotta, én nem tudom azt, hogy ő egy jó színész, vagy ő egy szociálisan érzékeny ember. Én azt tudom, hogy ezeket a szituációkat ő tökéletesen megoldotta. De az, hogy amikor éppen nincs kamera és nincs mikrofon, akkor az ő szociális érzékenysége egyébként azokban a hétköznapokban, amikor az ember általában nem mikrofon elő, mögöttül és kamera előtt áll, hogyan van, azt épp úgy nem tudom, mint ahogy nem tudom, hogy az egészségügyi iránté való érdeklődés, és ezt ugyanolyan kiszámítottnak látom ennek következtében, mint hogy a légüres való Orbánni behatolást elegetett. Én, én, én a dolognak ezt a részét, ez a informálisban mit csinált, meg mi hangzott, teljesen töröltem az agyamból. 70 éves vagyok, eh, engem az érdekel, és te itt éved. Igen, az Orbán megépített egy rendszert, aminek mély történelmi gyökerei vannak ebben az országban. A szisztémának, a klientúrának, a gentrinek, az államon való élősködésnek. Nem kell a, a, az a problémám, hogy az a, a, az a fél, valóságos félelmem, a mostani konkrét megnyilvánulások, nem ami elhangzik a háttérben, meg hogy ki a büdös száll, meg mi, ami itt is történt, meg még néhány dologban történik, mondjuk az uniós parlamentben, a jogállamiság, stb. Beleül. Az kész. És azon kívül van egy kérdésem, hogy fogja a szisztémát szétszedni? És erre nem kapok semmilyen választ. De, de, de és éppen ezért én kézz, én 2026 nagyon fontos lesz az én életemben, mert már akkor 72 éves vagyok. A történet nem 26-ról szól. Meglátjuk Meglátjuk. Mindenki szavazzon, akira. Jó, persze, de ez, ez szerencsétlen. Én... miniszterelnök jelölt. De... Igen, igen, igen jó. de akkor én rákszavazok. Ha ez ezt nem ez kapsz, akkor én nem tartottam a szavazzon. És ha már a többségük is mit Belarusban a Na, de hát egyiket nagyon érdekes, hogy mennyire másképp zajlik ugyanez a környezetünkben, ugyanez a történet, amit mi megélünk itt a urbanizussal szemben, hogy hogyan van ez Szlovákiában, hogyan van ez Szerbiában, asszosabban mennyire másképp. Hú, hát Tehát ez ezek, ez... ezek izgalmaszatok. De azért nem hagynám ezt szónélkül, amit mondasz, mert, vagy mondatok tulajdonképpen mind a ketten különböző. Egyrészt az egy fontos elem, amit mondtál, hogy nem tudjuk. És akkor hagyd a te haverodat, barátodat, hornyulát ide. Nekem a hornyuláról nagyon-nagyon rossz véleményem volt. A legutóbb meghívták egy ilyen ülésre a barátaid a, Igen. a, a 30 éves a Horn kormány, igen, igen, igen, igen. és ott én a Direktem végén mentem. nekem is föl kellett szólalnom, mert én voltam az SZDSZ képviselője, mert más nem vállalta, én meg egy ilyen vagyok, aki mindenhova elmegy, és ott elmondtam, hogy én nekem nem volt nagy sikerem vele, hogy én nekem nagyon rossz véleményem volt Horn és ez nem nagyon változott az együttműködésünk során. Mégis azt gondolom, hogy a Horn, ennek az országnak jót tett, mert kényszerpályán volt. Ha rajta múlik, nem tett volna jót. Ha rajta múlik, akkor a, megmaradt volna az a helyzet, hogy a nyugdíjasok, ha ő, akkor ingyen utazhatnak a, a repülőképeken, mert ugye idáig ment el a, a támogatási rendszerben egy a, a, korán fölkelve a másnaposságban. Tehát a, azt gondolom, hogy a politikai szereplőket a helyzetük határozza meg. Tehát ha, ha ez az ember nyer, akkor ő abba a helyzetbe kerül bele, hogy ő neki azoknak kell elszámolni, akik őt győzelemre vitték, és ezek nem az Orbáni világ. Az Orbán ebben a társadalomban egy mély államot épített ki minden szempontból. Ezt a mély államot nem tudja átvenni, ö, ö, a, a, a, a, és nem is akarja a De senki téten. nem tudja átvenni. Senki nem tud. Ez rajta, ez csak ő. Az Orbáni az Orbán világ, a Fidesz addig tart, amíg Orbán van. Ő nem tud kiszállni. Tehát az a fura helyzet, hogy nem, nem tudja elmenni. Én mindig szoktam mondani, hogy milyen jó lenne elmenni a FIFA elnökének az Orbán, mennyit köszönhetnénk ennek. Ugye biztos szívesebben csinálnám itt itt szórakozni a arab sejkelt. Mondjuk nem lehet annyit lopni, de ott is sokat lehet lopni, ezt visszavonul. Nem tudom, hogy a nagyságrendek hogy vannak. De, de Higgyétek el nekem, hogy bármi is történik, ha ez a rendszer megroppan, akkor nem, akkor valami más jön. Én nem tudom, hogy ez milyen lesz, és rajtunk, nem rajtunk, rajtunk már nem múlik, de azokon, akik körülötte vannak, azokon nagyon is múlik, és ebből a szempontból tényleg el lehet mondani, hogy ez egy egyszemélyes játék, ez egy valmensó, ez egy politikai influencer, még mindig nem kéne, kéne látnunk körülötte hiteles figurákat, akikről azt gondolom, hogy el tud, pénzügyminiszterként tud működni, hogy egy jó oktatási szakember sorolhatom tovább. Ez nyugodtan lehetnek ismeretlenek, csak látnunk kéne, hogy ezek vannak, és ez ez egy nagy kérdés, az ő kormányzó képességének a kérdése. De ezzel együtt is ő nem tudja ugyanazt csinálni, szerintem nem is akarja, de ez mindegy, nem tudja. És nekünk meg kötelességünk megpróbálni hogy mi van utána, és nem kell azt, nem kell lehazánkoszni azokat, akik ezt nem így gondolják. Szerintem tök jó, hogy de vannak, akik, nem mondott ilyet. Nem, csak nem mondom, rá, jó, ránk én, csak a Olyanokra, magam olyanokra akik azt mondják, nem, és én, én nem mondok ilyet, tehát szerintem. Nem te. Világos, csak hogy ez nagyon nekem vannak komoly félelmeim, de azt gondolom, hogy ezen az úton Végig kell mennünk, meg kell próbálnunk. Mint ahogy egyébként. Mennünk, éte, az mit jelent? Hát azoknak, akik a nem az Orbáni világban gondolkodnak, és azt hiszik. Hogy... De hogyan fuss egyszerre szavazni a Magyar Péterre és a csintalarra? Hát az egy másik helyzet, ha hát, csintalan elindul, akkor nem fogok a magyar, szomorúan kell jeleznem, Egyel kevesebb van a magyarnak. Választási csalás Ö, lesz. Nem nem, nem, nem, én kitartok. Nem, neked két, ne, neked két a, szavazatod van, jó jó Sándor le? György, egyenlőek vagyunk, fiam, te menj ide és meg oda is szavazni. Nem. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy, meg, hogy van egy lehetőség, én egyetem vagyok abban, hogy ez működik, félértés ne Tehát én... Most tulajdonképpen arról beszélünk el, hogy a Sándornak és nekem más-másokból meg kéne értenünk a te logikádat, mert valamiért ellenállunk. Én meg vagyok értő, én megértő nem, vagyok, abszolút nem. megértő. Azt az gondolom, hogy végig kell gondolni. De mint én... a szocialisták miniszterelnök hogy hogy Nem, nem, nem persze, pétre? de új, abban az értemben vagyok megértő, hogy ez az, hogy, hogy valószínű, meg nem tudom, ez egy vágyvezérelt gondolkodás, én abszolút meg tudom érteni azokat az embereket, és mindenek előtt a szabadókat, akik csalódtak bennünk. Hát ugye az Azt mondja, meg, Sándor, hogy ő, mint vágyvezérelt valaki, mi az, amit nem tud, amit te tudsz, vagy sejtesz? A, bár, a, hm? a, a... Hát... A... A vágyai nem ebbe az irányba mennek. Nem tudom. Hát tudja. De nem vagy vágy Dehogy nem, mondjuk például szeretnék 30 éve fiatalabb lenni, De abban a szeretném, a, hogyha a, a, a, fallikusan a, a, működőképes lennék, ilyen, ilyen vágyaim vannak. azok kívül nem tudom, egyszerűen... Ez ami egyébként a olyan olyan, olyan a király Alexandra és a Vitézi között, ez a fallikus, hát... O, oly, én szerintem olyan nyilvánvalóan látszik, hogy egyébként egy politikai és történelmi zsákutcában vagyunk, és ez a modell, ez a működési mód, jó... Itt van az influencer világ, izé, meg helyes, meg jól beszél, én és a nép erre vevő. Én jó, azon kívül meg... persze. azon Sándornak, kívül meg hogy egy babaváró hitel, meg egyebek, is arról írnak, hogy de ez kezd szegni, emberrel vagyunk kevesebb. Figyelj le, figyelj le és, és egy dolgot teszek de, csak de, hozzá. Hát ez hogyha... a Sándor igazság? És hogyha... Ha... Ez azt jelenti, Sándor... hogy változtatni kell, nem? Az, ez, a... amit most mondtál, ez az, hogy, hogy miközben elköltenek százmilliárdokat saját magukra családtámogatási rendszerként, azokat támogatják, akiktől nem lesz több gyerek, és azokat nem támogatják, akik tényleg csinálnának több gyereket, ugye az alsó egyharmad, akiknek ez számít, de oda nem jut el a családtámogatási rendszer, mert nem tudja fölvenni a hitelt, meg nincs nincs családi é, Ezt nem Ez de fejezd be Sándor. De azt akartam csak mondani, hogy nézzetek, és tényleg amúgy meg, hát hogyha tényleg csak az az alternatíva, mondjuk, hogy én, hát a több gáz. Miért? Hát azért, mert gáz. Tehát tényleg, és mi, és nem a... alakult ki, nem alakult ki, szisztematikusan az ellenzéki elit a nyilasokat hagyjuk ki, ripityára verte egy, egy valójában demokratikus, és ettől a totális rendszertől független többpárti versenyen nyugvó akár. Ugye, most csak hogy a bánja ugyanezt történt Oroszországban. Ugyanezt történt, ugyanazt csinálta Javlinski, mint amit most csinál a a Magyar Péter. Detto ugyanazt! Ez, ez egy érdekes dolog, Ennek nyilván ez a, az, hogy meg billegünk itt ebben, és nem olyan durva a dolog, ez részben persze ebben a kompország izében van, de hát ez az, az oroszok is mi mit csinál a Magyar Péter? Meg az euró... Hát... Be fog simulni a rendszerbe. Én azt látom, hogy is lavírozik. Például azt mondja, hogy ha bár én egy befolyásoló tényező vagyok, hagylak benneteket működni, Lászmánti fővárosi közgyűlés, és közben de gyakor... nem hagyta. De egyéb, de, de, de, de, de, de ezek a jól jó beszélsz, de tehát azt mondja, hogy felengedem a lábamat a fékről, ha miközben ő egyébként tevűlegesen nem járul hozzá. Feltételeket szab. Na jó, de most jelenleg van a, a, a fővárosnak költségvetése, ugye ez a legnagyobb felelősség, van költségvetése. A fővárosa. A meghatározó politikai kérdésben, amiben meg lehet építeni a 26-os fővárosi Fidesz legyalulását végleg, ugye én ezt, ennek tartom ezt a történetet, ezt a Rákos rendezőt utálom, ezt a mini Dubajt, mert ilyen Van Grand Budapest is. Igen, tehát maradjunk Rákos rendezőnél, amit a Fidesz a kezükbe adott, ezzel élni tud, ebben nem mentek ellene, szerintem nem fognak ezekben, ugye lesz, nyilvános pályázat. Én egyébként magunk között szóval ebben, hogy legyen nyilvános pályázat. Na, ragudjatok már, hogy miért kell beültetni ezeknek a vállalatoknak az igazgatócsánásába egy-egyben -egy -egy -egy -egy -egy levitézlet e, politikai szereplők. Ebben de... nincs igaza magyarnak. Nem Na akarod, de, már nem de... akarom túlmizélni, de miért kell a Dracskóvics Tibornak lenni, meg. a mit tudom én, minek, a igazgató... Miért? De te is eltévedtél most. Nem kell. Ne haragudj már. Nem kell. Először is nem kell Haszott, jó, a, a, egy, először is nem kell, kettő, ami ennek fontosabb. Ettől a, még lehet, hogy Drasko is jó szakember, de nincs egy másik pénzügyi ettől, ettől, jó, Figyelj de hagyjál meg békén a Drazséval. Már csak ráadottak. azért is hagyja békén, mert mondjuk az egyik legkártigvanyabb figura volt a, a mi történetünkben. De nem, nem ad, először is. Akkor nem, nem kell. Először is az a helyzet, hogy ez a, ez a konfliktus nem állt fönt senki nem mondta, hogy ne legyenek nyilvánosok a pályázatok. Éppen arra akartam utalni, hogy azzal, hogy a Tisza által vezetett bizottság kapta meg ezt a jogosultságot, amúgy azzal szűkült a nyilvánosság, bocsika, a, a, képvisel, a, a képviselő testülethez és a főpolgármesterhez képest, De ez csak úgy zárójelbe jegyzem meg. Amúgy meg csak a tisztalátás kedvéért, némiképpen fialásként, nem, nem, volt olyan nem, eleme, volt fog, olyan eleme nem is, fog, nem fog, nem volt nem olyan vissza, eleme is ennek a te, az ülésnek, amikor ők kivonultak. De ami itt érdekes, az nem az, amikor kivonultak, hanem amikor megakadályoztak döntést. Mert attól, hogy kivonulnak, attól egyébként nem akadályoztak volna meg döntést. Azokat a döntéseket, amit említettem, persze, a nap föl kell, az ég kék, attól még lesz villany, meg minden kutyafüle, az csak arról szólt, és ez végtelenül káros, hogy most prezentáltuk. A közönség úgy se tudja, hogy miről van szó, hogy ezek rohadt múcsisták. Ez ugyanaz a kommunikáció. Sándor, aki velem együtt voltál politikai szereplő, te nem voltál. Hát erről szól a politika. Én hát el, volt, amikor én két és fél órás felszólalást ugye. tartottam a parlamentben, szerencsétlen pokorni az új oktatási törvény, és el kellett érünk, hogy éjfélig elhúzzuk, de ma senki nem volt on. És ez egy obstrukció volt, két is, hogy megmutassam, hogy ezek képtelenek. Mind a kettel, ketten ültünk szerintem benne a parlamentben, mert Szegény Zolina kötelező volt nekem, én pedig két és fél órák keresztül beszéltem, tudok sokat beszélni, nem probléma, de ez obstrukció. Hát a politika... Meg kell mutatni, most lehet ezon vitatkozni, Aztón hogy még... jobban mutatták meg, így kell, igen. szerintem is ez egy rosszul sikerült, lehetett volna egy jó előterjesztést csinálni, nem tudom miért nem szóltak nekik előtt, hogy javítsák ki, tehát azért ezek sok minden együttműködésképtelenség van. Igen, de hát... az is lehet, én... de meg kell mutatni, ezeket be kell nyújtani előtte. Tehát, hát előtte, hát, el el este nyújtották el, be, igen. Na jó, jó, jó, de hát... e -e -e, nyilván, ha van egy főjegyző, aki segíteni akar nekik, én mondom, hogy jó, de én is. De az nem ugyanaz, mint az öregem, hogy manifestáljam, hogy az a, az a másik oldal, az az ó ellenzék, az egy rohat mútyista. A, te nem azt mondtad a pokornira, hogy tetű. Hát ezt nem, jegyzőkönyvben benne van. Jellemző, nem tudom, amúgy, amúgy meg, hát ez, tudom, ez a különbség, ugye tudom. a János nem volt politikus, e, azt mondtad, hogy mi politikus. Igen, de én egy lúzer vagyok. Tehát, és maradnék is lúzer. Oké. Okay. Ez most hogyan jött ide a Lucerség? Hát, hát hogy úgy, hogy egy magasabb szinten áll, mint én. Aki, <gül> <apád> füled, <gül> aki obstru, obstruálni se... Nem. Hát Ezek ez politikai ez... átszmák. Én nem azt mondom, én hogy ez egy félrejétes szerintem ez egy hülyeség volt, ezt nem kellett volna, Ugyanakkor az, hogy a magyar elvárja, hogy ez a frakció 2026-ig szolgálja ki a pártérdekeket, hogy ők nem fognak össze, miközben a Fidesz más sem mond, mint hogy ők összefognak, ezért folyamatosan fel kell mutatni, ez egy Jó, logikus rétés. Én, rétus, én, én, én, csak én csak egy, egy, egy példapeszítem össze a tekintetben, hogy mindannyiunknak van gyereke, e, nektek több, mint nekem, ugye aztán a tapasztalatotok is jobb, vagy nagyobb, e, vagy hogy hogyan tudja... A gyereknek, egy nem egy nagy gyereknek, egy 6 tíz évesnek még a kamaszodás előtt, tehát nem kötelező ellenkezni, valamit úgy elmagyarázni, ami kvázi példabeszéd lenne ehhez képest, hogy értsd meg fiam, lányom, lányom, fiam, ezt most azért kéne így csinálni, mert, és miközben a gyereknek számos ellenvetése van, amivel mi egyébként érzelmileg azonosulunk, de mégis megpróbáljuk neki elmagyarázni, hogy a saját élettapasztalatunkból adódóan akkor jár jobban, hogyha nem azt teszi, ami a szívéből fakad, mert majd be fogja látni utólag, hogy nekünk igazunk volt, és azt az átmeneti időszakot, ami a kettő között van, hát azt meg valahogy becsukott szemmel, vagy becsukott füllel, Ez van jelenleg előttem. Hogy ezt hogyan tudnám a gyerekemnek, a lányomnak elmagyarázni? Szerencsé, nekem szerencsés helyzetem van. Leszámítva a középső lányomat, aki integráns, hogy is mondjam, nár és Fidesz, meg mit tudom mindár, hát nagyon büszke vagyok rá ugyanakkor, mert amikor megjelent a, a héttévében az új komisár, akkor felállt és eljött magától. De nem is ez a lényeg, a többi meg ilyen oltás ellen is spirituális az új régi. A régi, új. A, régi új. a régi új. A régi új. Akinél nagyobb tetűt a föld a hátán nem hordott. Uh, van is balhé elég De Egyébként ezt akartam is említeni az elején, uh, amikor te mondtad ezt a bábelizét, szóval azért van rá lopogás, mert egymás torkát is falják. Uh, de hát nagy valószínűséggel az én életemben már független attól, hogy ki lesz ennek az országnak a kormányfője, ha csak nem lesz esetleg elnöki rendszer ebben az országban. Na szóval én már így fogok meghalni, tehát én ezt tudomásul vettem. Tehát az, hogy ilyen a politika, Gábor, hát mi az, hogy ilyen a politika? Elég nagy baj, ezért van ott most egyébként a demokratikus politizálás, ahol éppen tart. Minden megengedhető, nem, nem minden az... relatív. Nem, azért, azért tartott a demokratikus politizálás, ahol tart, mert a magát demokratikusnak mondó ezért egy kicsit a másokat lenéző politikai szereplők Ez nem tudtak a, azokra a kérdésekre válaszokat adni, amikre azok, akik sorban nyerik a választásokat Trumptól tól Kurckig sorolhatom, akár a közvetlen környezetünkben, majd aztán Löpent is meglátjuk, azok ugyan szintén nem adnak válaszokat erre, de legalább... A, a, a, a kérdéseket fölvetik, amiket az emberek hallanak. Jó, hall, hall, igazad Pontosan erről, tehát azért nem, mert lehet azt mondani, hogy van egy ilyen morálista, és ez megengedhetetlen az, hogy valaki egy ilyen politikai eszkült, hogy fölmutassa, aminek politikai érdekelt. Abban, ha, ha nem, nem biztos, hogy egyetértünk, én azt gondolom, hogy a magyarnak politikai érdeke az, hogy ne sodródjon bele ebbe a, a féresöprendő szerinte félresöprendő politikai csoportba, aki elvesztett X választást. Szerintem nem azért vesztették el ezeket a választásokat, mert, ö, ö, mert gazemberek, meg, uh -huh. meg, meg kollaborásai a Fidesznek, hanem azért, mert a Fidesz olyan erőkkel csalta el ezeket a választásokat, hogy nem tudtak ellenerőt fölmutatni, ez részben tehetségtelenség részben eszközhiány, sok mindent el lehet erre mondani, nem akarok belemenni akár 22-be, vagy 18-ba, 14-be, hogy mi, mi, mi minden történt ezeken a választásokon, de kétségtelen tény, hogy ez a társaság, én szerintem tényleg ezt jól látja a magyar, visszahúzó erő lenne az ő projektjében. De hát nincs is ki. Na de hát, hogy más, a fideszes kommunikáció másról szem szól joggal, mint hogy ez a történet ugyanaz. Nincs különbség. Gyerekek, ne ígyétek el, hogy ez más. Jó, hát ez erről tudom, szólt értem. a, a, a mini, mini, mini gyurcsány cím, hmm. nem mini, mini Dubaj, hanem a mini ah, gyurcsány cím. Túl van dimenzionálva, hogy abban mekkorát jelentősége volt a, a Fidesz kommunikációnál. Ezek a hölgyek és urak Karácsony Gergely, Gyulcsány Ferenc, Márki Zaj, Péter, aki meghirdeti, hogy megnyerjük a választásokat, és kirúgom az ellenzéket, ez egy tökkerültet hülyék politikailag, az pont. Ehhez képest a Fidesz kommunikáció, ez csak egy ilyen, ilyen boha az igazság csak volt De De most mindegy. Viszont utaltál egy nagyon fontos dologra, amit szintén tényleg itt reggeltől estig meditálok rajta, ha éppen nem vagyok depressziós ezekről az oroszoktól, mert azért a mi az fasa. Tehát az már jó lesz. Tehát egyébként én azt gondolom, hogy nekem magam a válaszom arra nem kell keresgélni, hogy mi az ok, amivel egyébként olyan nagy barátságban van Orbán Viktor, Minden tudunk Orbán Viktorról, Putyinnal. Ez a szisztéma, amit szépen kimunkálódott a világ egyik legprofessionálisabb intézményében, mindenütt FSB ügynököt látok, ez nagyon megfelelő az Orbánnak, nagyon megfelelő ez a Janulusz modell akár. Azt akartam csak kinyilni. Azt mondd meg nekem, de a szlovákok, meg a szerbek, meg az izéket. Mit, mi az, amit tudnak? miközben van, ott sincs politikai alternatíva, jelen állás, illetve szlovákiában van, de már úgy, hogy struktúráltan és A Szerbiában nincs. De a polgárháborúval a hátuk, jó, hát nagyjából az a különbség egyébként, a, a szerb helyzet szálaszunk. és a magyar helyzet között nem csak annyi, mint a szerb válogatott és a magyar vízilabdaválogatót. Hát azért az sokszor megverte a magyar vízilabdaválogatót a szerbeket. De mostanában nem. De, de ugye azért, hát nyilván ennek vannak ilyen konk szerintem konkrét különbségek is, de azért a, a legfontosabb de, ok. különbség, ugye hát az, hogy azért Szerbiában minden családban otthon van még egy fegyver. Tehát azért az egy más, Átigen, igen, igen. más világ. A igen. szlovákoknak van pozitív élményük, tehát ők ezt a ficót már megbuktatták egyszer. Minden. Tehát van egy olyan élmény, hogy nem fölösleges. Nálunk meg a kádárizmus van itt. Tehát a, az a fajta beletörődés, elfogadás. És a kádárizmus benne van az immáron fiatal generációban igen, is. Igen, igen, igen, mert az orbánik tudatosan ezt visszaépítették. Tehát az a fajta gondolat, hogy te közd meg az egyéni alkuháidat, adunk egyéni alkuh lehetőségeket, felkínáljuk az alkuh lehetőségét, maradj Amiből ki. hogy elmész hogy az is beletartozik, hogy elmész, ha nagyon nem szereted, vagy mással más az boldogon, de az is beletartozik, ha itt maradsz, akkor itt is boldogon. Azt mondtad, hogy a Darvasi megírta a 30-as éveket is ebben a baloszor ez, ez is van benne van, benne van az ideológia is, hogy a, az Orbánék jól látták, hogy nekünk szükségünk van, nem nekem, a magyar társadalom számukra fontos részének ideológiai kapaszkodóra megadták ezt. Ugye az ellenzék sose értette, a... hogy, hogy értékkapaszkodó is kell. kell. Föl kell kínálni azt, Igen. hogy tudjál, t -t akkor is tud, tud megfogni a kezét a pártodnak, hogyha éppen baj van. van. Akkor is azt tud mondani, hogy szegény Orbán bántják, hogy szara helyzet, de azért, mert Bántsák, el, de szara helyzet, mert az ukránok, ugye most ott tartunk, nem is az oroszok, hanem az ukránok tehetnek mindenről, ugye, tehát, hogy szükség van a kapaszkodóra, ezt a kapaszkodót mi, mi ebben közös felelősségünk van, neked kisebb, nekem nagyobb, a, a, ne, nem tudtuk soha kiépíteni. Mondjuk az SZDSZ a És a magyar? A magyar erre egy kísérletet tesz, de neki a kísérlet feltételeit nem ő teremtette meg, han az Orbán. Mert az anti-orbánizmus a kapaszkodó. Nem akarjuk Orbánt. Igen. Ez egy kapaszkodó. És ebbe egyre többen kapaszkodnak be. Tehát azért azt látni, hogy Magyarországon megváltozott a hangulat, ezt, ezt mérjük is. Hát, tehát nem fel. hazugságok a mérések. Lehet azt mondani, hogy összeültünk a Hambandi, meg az Ávec, meg én, és meg hogy mi lesz az eredmény. Tehát ugye erről van szó. Hanem tényleg az van, hogy ebben az országban, hangulatváltás van, ami nem azt jelenti, hogy a Fidesznek nem maradt meg a kétmilliós milliós FIS szavazóbázisa, amivel meg lehet nyerni egy választás. Tehát félértés, ne esik. csak a, a, És ezt a hangulatváltást éreztem meg, és szolgálja ki a magyar azokkal az eszközökkel is, amiért ti dühösek vagytok? Joggal. Tehát én szerintem se kell kivonulni, vagy úgy különösen nem döntés kell kivonulni. Döntést Igazad van, de hogyha ő, a, és ez gondolhatja rosszul, hogyha ezzel tudja felmutatni, hogy mi nem ti vagyunk, azután, hogy összeállt ugye egy pillanatra a, a, a Rákos rendezőjében, akkor én ezt egy legitim eszköznek tartom. Miközben én személyesen ezzel nem kell, hogy egyetértsek, mert nem én vagyok, aki ki vagyok én, nem mindegy. Nekem van erről egy vélemény. Tehát én szerintem ő most kínál egy fogózót, hogy ez egy tartós fogózó-e, hogy ez se nem jobb, se nem bal, hanem magyar című, hát ugye, Amúgykor megnéztük a, a, az összetételét a, a, a magyar tábornak. Ez úgy néz ki, hogy ennek körülbelül a e, egyharmada, a, a Tisza szavazóbázisnak egyharmada körülbelül baloldali, 20 25 a liberális. Bizonytalan. E, nem bizony, most önbe igen, sok, igen, megkérdeztük, hogy ön, igen, ön mit gondol, micsoda maga. Másik 20-25 a konzervatívnak tartja magát, és a maradék 10-11 pedig zöldnek. Tehát ez tényleg egy, hogy mondjam, egy, egy gyűjtőpár. Egy ebben, ebben minden benne van. Tehát felkínálja azt, amit most ezek várgon. a pártok külön-külön kínáltak. Felkínálja. Ilyen értelemben. Igen. Egyszer, ilyen értelemben ő nem teheti meg azt, hogy akkor én most a, a, a baloldal vagyok, vagy a zöld vagyok, mert akkor ezt a ezt a koalíciót szüntetné meg. Ez, nagyon ne, ez, ez nagy kérdés, jogos a kérdés, hogy lehet ezt kormányzási szinten fenntartani. Ugye ez egy nagyon komoly probléma. Talán úgy, hogy nem azokkal a problémákkal kell foglalkozni, amik ilyen, eh, hogy mondjam, nagy politikai kérdések, hanem konkrét ügyekkel. A magyarban az a elképesztő, hogy nagyon jó érzéke van ahhoz, hogy konkrét ügyekben hogy oda megy és megméri a, hő, a kórházban a hőmérsékletet. Nem azt mondja, hogy hát ez az egészségügyi rendszer össze van omolva és mindennek vége, hanem azt mondja, hogy nézzétek meg baromi meleg van. Ez egyébként. Ez kár, hogy szóba hoztad. Nem. Mondjam, azért kár, hogy szóba hoztad, tudod, mert egyébként sokszor volt ilyen, és ugye nekem az első pillanattól kezdve, amikor és nem kritika, csak hogy a miért milyen furcsa helyzet, megjelenik Magyar Péter a kórházból, hogy nincsen papír Erre Alig el 24 óra az egészségügyi államtitkár személyesen beemeli a szemét és az ügyet a politikába. Ez a szerencsétlen, uh, szerencsétlen, a szerencsétlen gárdonyiak, a szerencsétlen gárdonyiak, akiket elöntött a mol olaj. Itt csápor reggeltől este, hát ez most ilyen hülyén hangzik, hogy a, a, a, a komját és meg az Msp is, meg minden kutya füle, és egy nagy magyar multival, az egész szájon vágott hajtó, úgy száhajgott, mint szarafűbe. És attól függetlenül, hogy ez elhangzott, nagyon súlyos problémáról van szó. Renget, te, gárdony úszik a dolajban, e, Mert egy, lett egy sérülés, amit szintén áltagadtak, mindegy, mindegy. És senkit nem érdekel. Nem komjáti érdekes. Az, ami történt át. A rá, nem érdekes. Tehát de, a na, na hát ez látod, a, na látod. Ez a... csak az a, na kérdés, hát hogy ez a magyar megteheti-e az azt, hogy odájön a nap elé, és mindenkit bernyék olyan. egyedül ülhet. De nem, de ez nem az ő felelőssége, ez nem az ő, ez, ez nagyon más történet, ez messzire vezet, én ezt a kérdést akartam, mi az, hogy figyelj de mi az, hogy megteheti-e? Ja, helyesen tette, hogy elment, és kivelte a balhét, én ezzel odáig egyetértek, csak nekem az az egy kérdésem van, hogy ez most már egyébként hangzik egy jó ideje mások szájából is, és egyszer csak maga a kormány reagál erre, és a kormány a most Magyar Pétervel próbálsz meg? Nem, én azt mondom, csak az amit mondtam. De egyébként ez, mi a baj az összes külés is csak kérdeztem. Hát a... én nekem még mindig is ott kérdés, hogy jött vagy küldték. Hát ezt most, ezt most hát miért ez, az, az, Ezzel nem tudok vitatkozni, mert szerintem ez, nem vitatkozzál, de én ne, szándékosan nem voltam. kiderült, hogy de Gábor, nem küldték a De Gábor, rendben van. a kockázata. Rendben van, hát mindegy, rendben van. Oké. Én nem mondtam, hogy te hoztad szóba az összeesküvés elmélet. Én egyetlen egy dolgotra utaltam, és ez a, ez a kérdés akkor is ott van. Hogy hogy van az, hogy egyszer csak megjelenik valaki, és arra azonnal a kormány, és onnantól folyamatosan kormány magyar Péter konfliktus van, és ezzel nem mentegetem az ellenzék, az elcseszett ellenzéket, csak ezt a tényt hoztam szóba. Jó, a vége felé azt... tartunk, úgyhogy én, én ezt az egészet úgy élem meg, mint hogyha egyébként a pilótafülkében mindenki rosszul lett, és a robotpilóta viszi le a repülőgépet, de ez csak utána mesélik el. Tehát én ezt az egész beszélgetést legszívesebben már azt követően hallgatnám meg, amikor nyert a Magyar Péter, és kiderült, hogy minden szép, minden jó, süt a nap, és az élet szép, és mindaz, ami egyébként odái vezetett abban én addig nem is voltam félrevezet, hanem egész egyszerűen tudatlan voltam, mert nem tudtam, hogy mi zajlik. Nagy kérdés, hogyha egyébként nem vagyok tudatlan, mert valamit tudok a pilótafülkéről, akkor lehetne nekem irányított gondolkodásom, mondván, hogy most a robotpilótában kell megbízni, nekem a Magyar Péter egy robotpilót. A... Ez egy olyan kérdés, amivel naponta foglalkozom, nyilvánvalóan ezután a beszélgetés után még jobban foglalkozni, de minden egyes alkalommal nem kérdezhetem negatív véleményeteket, mert valamilyen módon csak a belső hangomra kell alapozni, amely olyan uh, humanisztikus tév, tényezőket uh, tartalmaz, ami nem visz közel a robotpilótához, de majd igyekszem őket valahogy. Mi az akadálya, hogy három év múlva megnézzük ezt a műsort? Jó, ez most nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy szó, hogy, hogy egészen addig. Élünk. Nem, addig, addig nem ja. beszélek. Ja, ja, ne beszélj Isten is. Nem, hanem hogy hát. Jó, jó. jó. Ja, de hát pontosan erről szól a, a mindannyiunk életet. Ezért nem, szerintem fontos az, hogy azok, akik nem értenek egyet, kette most így vagytok, azt gondoljátok, hogy nem ez a megoldás, hogy ezek a viták lefolytatódjanak, mert ez talán segít annak a néhány embernek, aki ugyanolyan tanácstalan, mint én is tanácstalan vagyok, csak én azt gondolom, hogy ebben a tanácstalanságban nekem az fontos elem, hogy valami kis lehetőséget lássak arra, hogy lehet ez másképp. Nekem ez egy fontos kiindulási pont. Itt tartunk, és Nekem nem... akkor egy kicsit könnyebb, mert boldogok a lelki én... szegények, hiszen nah, Én ezt abszolút, abszolút respektálom, és figyelem is magam, sajnos nem tudom egy kicsit élni. most ez, eszembe jutottak azok a hozzám közelálló nagyjából velem, de alapvetően azért egy van fiatalabb férfiak, akiknek, akikhez jutottam annyira közel, barátaim gyerekkorom óta már nem nagyon vannak, akkor voltak utoljára, akik megosztották velem a magánéleti problémájukat, elbáljanak, ne váljanak el, Uh, és én, amikor ezek a konfliktusok voltak, akkor annyi olyan dologra hívtam fel a figyelmüket, amiben avval nem számoltam, hogy ők a gyerekeikhez való ragaszkodásban valójában azért tartották fontosabb a családban maradást, mert a gyerekeikkel akartak együtt maradni, és mindaz, amit én mondtam, azt akceptálták, de az ettől őket távolabb vitte. Tudom, hogy nehéz a párhuzam, de én ezt élem meg itt is. Uh, Sajnálom, egyébként, ha már valamit tudok mondani, akkor azt mindenféleképpen sajnálom, ami most van. Én... Ebben egyetértünk, én sajnálom, ami most van, de azt látom, hogy a most vanhoz képest van egy, az asztalon egy alternatíva, ami talán nem ilyen. És ez egy fontos dolog. Én ne azt kell... sajnálom, hogy nem fogom megélni azt, hogy az alternatívának látszó dolog, sikerül-e vagy nem sikerül, és hogy kijövünk -e ebből a szarból, ahol egyébként nagyjából az a fontos kérdés, hogy kiállod a csőtörés mellé, nem a csőtörés. Figyelj, egyrészt elköszönök, másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy most nézel ki annyira jól, hogy miért ne élhetnéd meg. <gül> Fiatal emberek vagyunk. Hmm. Messze a legjobban nézel ki az elmúlt időben, amikor láttalak téged. Ha bármilyen módon szeretnének bekapcsolódni, dörö.fialajanos.kukajgmail.com. Te mondtad, hogy most átmenetileg nem leszel, de egy hónap múlva már leszel. Na, persze. Jó, hát akkor egy hónap Hol. múlva is meg találkozunk. S egy jó Még egyszer búják. Január, február, itt a nyár.